אשר על הקסלים ואת היותרת על הכבד, על הכליות, יסירנה. והקטיר אותם הכהן המזבחה, ישל אדוני, אשם הוא, כל זכר בכהנים יאכלנו, במקום קדוש יאכל, קודש קדשים הוא, כחטאת כאשם, תורה אחת להם, הכהן אשר יכפר בו, לא יהיה. והכהן המקריב את עולת איש, אור העולה אשר הקריב, לכהן, לא יהיה. וכל מנחה אשר תאפה בתנור, וכל נעשה ומרחשת ועל מחבת, לכהן המקריב אותה, לא תהיה. וכל מנחה, ולולב השמן, וחרבה, לכל בני אהרון תהיה, איש כאחיו. וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לה' אם על תודה יקריבנו ויקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו על זבח תודת של עמיו והקריב ממנו אחד מכל קורבן, תרומה על אדוני. לכהן הזורק את דם השלמים, לא יהיה. ובשר זבח תודת שלמיו, ביום קורבנו יאחל. לא יניח ממנו עד בוקר. ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאחל. וממוחרת, והנותר ממנו יאכל. והנותר מבשר הזבח ביום השלישי, באש יישרף. ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה. המקריב אותו, לא ייחשב לו, פיגול יהיה. והנפש האוכלת ממנו, עוונה תישא. והבשר אשר ייגע בכל טמא,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 ואכל מבשר זבח השלמים אשר לה', ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. וידבר ה' אל משה למור. דבר אל בני ישראל למור. כל חלב שור וחסב ועז לא תאכלו, וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה, והחול לא תאכלוהו. כי כל אוכל חלב מן הבהמה, אשר יקריב ממנה אישל אדוני, ונכרתה הנפש האוכלת מעמאה, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם, לעוף ולבהמה, כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההיא מעמאה. וידבר אדוני אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל לאמר. המקריב את זבח שלמיו לה', יביא את קורבנו לה', מזבח שלמיו. ידיו תביאנה את אישי ה', את החלב על החזה יביאנו, את החזה להניף אותו תנופה לפני ה'. והקטיר הכהן את החלב המזבחה, והיה החזה לאהרון ולבניו, ואת שוק הימין תיתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם, המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן, לא תהיה שוק הימין למנה. כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל, מזבחי שלמיהם, ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו, לחוק עולם, מאת בני ישראל.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 אשר ציווה אדוני את משה בהר סיני, ביום צוותו את בני ישראל, להקריב את קור בניהם לאדוני במדבר סיני.